Povestea vieții mele, pista 26 Dragostea mea de culoare și un simț înăscut al linii mi a fost de mare ajutor. Niciodată n-am lucrat destul ca să ajung cu adevărat artistă, dar ce ieșea din mâna mea avea o oarecare originalitate și vigoare pe cât mi se pare. Desenul era bun și aveam netăgăduit darul culorii. Dându-mi seama că nu voi avea niciodată vreme să mă dedau la studii mai serioase, îmi dezvoltai talentul într-o anumită direcție, cu aprecare spre partea decorativă și dobândi astfel un stil al meu în care forma și culoarea jucau în rolul de căpetenie. Princesem bine meșteșugului Mersie în întrebuințarea culorilor, diluată într-un berșug de apă, așa încât florile mele și după ce se uscau, păstrau o adâncime catifelată ce amintea natura și desfăta ochii. În asta îmi arăta miscusința. Dăchi și cu mine petrecea multe ceasuri fericite pictând împreună. Pe vremea aceea eu eram poate dintre amândouă cea mai bună pictoriță, dar mai târziu ea a ajunse o adevărată artistă, pe când eu lăsai penelul pentru a lua în mână condeiul. M. Elizabeth picta mereu cărți, menite să fie dăluite bisericilor. Una din ele se află la curtea de Argeș, în biserica cei azi locașului de odihnă. E o minunată lucrare desăvârșită în meșteșug și în îndeplinire. Am și eu de la ea o prea frumoasă cărticică ce mi-a pictat-o cadar de nuntă. Un volumaș mititel, ca vechile cea vede de demult, pe care mi l-a dat într-o neprețuită cutie copiată după un chivot antic bizantin. Nu e o carte de rugăciuni, ci cuprinde de poeme scrise anume pentru o mireasă tânără, pornind pe drumul vieții, poeme scrise de unti pentru această împrejurare. Mi-e dragă din suflet această mititică și desăvârșită lucrare de artă. Cu toate că nu prea admiram de pictoriță a lui Auntie, ideea de a împodobi cărți cu migălite miniaturi în culori ne încântă. Nu încercarăm să pictăm evanghelii sau să ne compunem singure versurile, dar hotărârăm să pictăm fiecare o carte pentru cealaltă, împodobită cu flori și având ca text o culegere din poemele și citatele care ne erau mai scumpe. Având de amândouă vârsta de 22 și 23 de ani, culegerea a fost mai mult sentimentală decât filozofică. Cu un sentimental amestec de velșmerți, căci cu toate că ne era dragă viața cu plăcerile ei, ne dădeam totuși seama de dedesubturile ei tragice. Aceste cărți nu au fost numai plănuite și făgăduite, ci au luat ființă a și le păstrăm încă cu nespusă prețuire. Sunt pline de culoare și de originalitate și cu toate că au fără îndoială greșeli, le privesc încă și azi ca având o valoare artistică. Mai târziu am mai pictat două cărți de mai mare însemnătate și cu un meșteșu care ajunsese mai desăvârșit, mai adâncit și poate mai bine înțeles. Ca să zic așa, îmi statornicisem personalitatea. Prima carte fusese pictată pe hârtie japoneză, dar cele de mai târziu, pe un pergament de preț, cu fiecare pagină încadrată în argint și prinsă în balamale, astfel încât pagina când e deschisă este absolut orizontală. Una din aceste cărți a fost pictată pentru marea mea prietenă Polin Astor, ca dar de nuntă. Fiind menită unei mirese, îmi în gând să pictez numai flori albe. A fost desigur o lucrare cum nu s-a prea văzut și ca să fie cu totul desăvârșită în cele mai mici amănunte, am legat-o într-o cusătură în fir de argint, copiată după un vechi desen bisericesc și împodobită pe de-a-ntregul cu piatră semiprețioasă, semănând Pier de luni. Întreaga lucrare avea o înfățișare încântător de curată ce amintea chiciura. Cartea, de fapt, era o adevărată comoară. Nu știu prin ce întâmplare a văzut-o regina Alexandra și atât i se întipări în minte, încât de câte ori mă duceam în Anghia, stăruia să-i trimită Polin cartea pentru ca să se poată uita iar și iar la ea. Bineînțeles, era mândră și fericită că mătușa mea atât de scumpă să fie o admiratoare atât de călduroasă a lucrării mele. A doua din aceste cărți, mai meșteșugite, am pictat-o pentru soțul meu. E opera mea cea mai de seamă și a fost plănuită cu gândul să las casei noastre ceva ce nu se putea înstrăina. Niciodată n-am putut păstra pentru mine nimic din ce pictasem. Fie ce lucru mi-era luat aproape înainte de a fi uscat. Aceasta a doua carte a fost și ea pe pergament și încheiată cu același lichis ca și cealaltă, doar că paginile aveau altă formă. Cartea fiind mult mai groasă și florile nu erau toate de aceeași culoare. Mi-a trebuit câteva vreme ca să o fac, dar îndeplinirea a fost mulțumitoare. Astăzi, când nu mai pictez, tot se bucură că există această carte ca o amintire a artei ce-am părăsit. Cu toate că e mai puțin poetică și unică în felul ei decât cea admirată de regina Alexandra, această carte a figurat totuși în mai multe expoziții și a obținut două medalii de aur, una la Munich înainte de război și alta la Barcelona în 1929. Într-o zi m-a rugat unte Elizabeth să colaborez cu ea la pictarea unei evanghelii. Primii și lucrarăm amândouă cu hărnicie vreo doi ani, apoi se stinse entuziasmului a și cartea din nenorocire n-a fost niciodată sfârșită. Cu toate că această lucrare ne apropia mult, nu era ușor de colaborat cu o persoană ale cărei stil și gust erau atât de diferite de ale mele. Nu te puteai niciodată simți la adăpost de neașteptate schimbări și acele schimbări te izbeau uneori ca un trăsnet. Da o târa în zbor cu ea, închipuirea și urmările acestei stări de lucruri erau uneori uluitoare. Da, era greu să o faci să mențină același stil. Se îndrăgostea deodată de o idee nouă, fără să-i pese dacă se potrivea cu ce făcuserăm până atunci. Începuserăm cum se cuvenea, eu trebuia să pictez întâi florile și a să adauge în locul liber textul și izvoadele. Cornicia și răbdarea ei erau minunate, și uneori avea inspirații adevărate artistice, dar prea amesteca stilurile și nu avea simțul proporțiilor. Era la adăpost când se mărginea la ornamente și la majuscule înflorite, dar când începea să picteze figurile, intram pe calea cea primejdioasă. Clipele în care mănăpădea uluirea în timpul acestei colaborări au fost numeroase, ba unele au fost chiar izbitoare. Ce a fost mai rău, funea așteptatul salt al lui Aunty de la acoarelă la ulei. Carmen Silva avea mâna greoaie în mânuirea culorilor de ulei. Afară de aceasta, uleiul e mai bătător la ochi decât acoarela, dar rămite încă uleiul pe pergament. Afară de aceasta, cine alt decât Aunty, care vedea lucrurile nu cum erau, ci cum ar fi dorit ea să fie, ar fi putut născoci ideea să treacă de la acoarelă la ulei în una și aceeași operă. Mărturisesc această lipsă de statornicie mai indispus până la lacrimi. Toată dragostea mea de frumos se răzvrăti în contra încălcării tuturor regulilor artei. Astăzi răspăiesc adesea cu dragoste paginile neterminate și pictate de noi. Întrânsele este cuprinsă o lume întreagă de amintiri. Cu toate ca zâmbesc în retrez diferitele faze ale emoțiunilor prin care am trecut, mă minunez încă de acea neasemănată lipsă de gust și de simț al proporțiilor care făcuse pe-auntii să treacă de la acuarele la ulei. Avea totodată o ciudată nepăsare față de preciziune și de obișnuitele legi ale rânduieli. Niciodată nu socotea spațiul de care dispunea, începea unde se prea mare, apoi descoperea deodată că nu avea destul loc ca să meargă înainte în același fel și era nevoită să înghesuie ce mai rămânea la voia întâmplării, cu o uimitoare nepăsare față de mărimea literelor. A fost un timp când toată lumea, de la Marele Inchizitor până la cel mai tânăr dintre cei ce înconjurau pe Regina, a fost silită să pozeze ca modele pentru personajele sfinte din Evanghelie. Ființele cele mai neașteptate se prefăceau deodată în figuri sfinte, între care și Ioan Calinderu, care trebuie să se supună acestei cinste, astfel încât împodobește una din paginile de pergament sub chipul unui sfânt bătrâior cu un nimb în jurul cheliei. Asemănarea e uimitor de bine prinsă, dar n-am prea înțeles niciodată ce sfânt înfățișa. În picturile ei, auntii se folosea până la gradul cel mai înalt de darul ce avea de a vedea ființele și lucrurile așa cum nu erau. Și eu înfățișez pe una din pagini chipul Sfintei Fecioare Maria în tinerețea ei, însă pruncul Iisus pe care îl picta alături de mine avea capul mai mare decât al mamei sale, Căci și aceasta era una dintre săturile caracteristice ale lui Auntie. Nu-i păsa câtuși de puțin dacă personajele ei aveau aceleași dimensiuni. Le îngrămădea pe toate pe aceeași pagină, iar mărimea lor era hotărâtă de spațiul de care dispunea. Dar cu cât drag lucra și câtă însemnătate dădea oricărui lucru de care se apuca, toată lumea trebuia să se adune în jurul ei și să admire neîncetat și în fie ce ceas al zilei. Însă cu toate ciudățenile artistice ale lui Auntie, Evanghelia pe care a pictat-o pentru catedrala din Curtea de Argeș rămâne o minunată și neprețuită lucrare. De la început mi-au atras luarea minte vechea artă românească și starea artei în România și scurtă vreme după ce sosesem în țară un grup de tineri artiști veni la mine ca să mă pună în fruntea lor și să întocmim o societate numită Tinerimea Artistică. Noi eram generația cea tânără ce pășea înainte, descătușată de principiile vechișcoli, școli, dar nu ne prea luam libertăți peste măsură. Lucian, Ștefan Popescu, Vermon, Verona, Kimon, Loghi, Steriadi, Satmari, Strâmbulescu, Artachino, Pătrașcu, Storc, Spete și alții făceau parte din această mișcare nouă și pe acea vreme de pace și belșug, vernisajul salonului nostru anual era o sărbătoare pentru toată lumea aleasă, la care se țineau discursuri frumoase și unde unii pe alții ne încurajam. Până și eu eram destul de îndrăzneață ca să-i spun câteva din acoarelele mele care se vindeau în folosul societății. Aceasta făuri între noi o strânsă legătură. În ziua de azi, aproape toți membrii tinerii noastre au încărunțit. A răsărit o generație mai tânără, cu o școală mai nouă și izbitoare, a cărei mentalitate îmi jignește într-o simțul artistic. Cu cea mai mare bunăvoință din lume, nu pot vedea lucrurile cum le văd ei. De ce trebuie să fie toate cât se poate de urâtă și să pară a fi desenate de un copil de trei ani? De ce trebuie vaca să fie albastră? De ce să aibă un portret atât de puțin relief, încât să pară lipit de fondul tabloului, iar toate obrazurile să aibă culoarea cachi? De ce să pară casele că s-au îmbătat? Iar lumea să aibă numai câte un ochi și nas deloc. Și de ce să fie mesele desenate de parcă le-ar vedea cineva de sus, dintr-un balcon? Iar pomii să semene cu mături jumulite, răsărind din niște cârnați uriași, care nu numai atrumpiuri nu seamănă. Îmi vine să cred în adevăr că artiștii de azi încearcă să vadă până unde își pot bate joc de public, fără ca el să se răzvrătească. Știu că de când sunt regină am spus în mai multe rânduri că cele mai grele încercări dintre îndatoririle mele legale sunt ascultarea plângerilor opoziții și vizitarea expozițiilor ultramoderne, unde sunt nevoită să zâmbesc unei forme de artă care mi-aduce un fel de jignire aproape fizică. În vara acelui așa, în 1897, început atât de vesel, am avut de trecut printr-o groasnică îngrijorare. Soțul meu se îmbolnăvit de o formă virulentă a frigurilor tifoide și era cât pe ce să-l pierdem. A fost în mai multe rânduri în pragul morții, căci boala s-a agravat din primele zile prin diferite complicații serioase, declarându-se la urmă o dublă pneumonie, care era aproape să-i pună capăt zilelor. Mi-aduc aminte cum l-au menținut în viață prin injecții cu apă sărată în doze mari, care îl chinuiră, dar îl scăpară. Nu mai știu exact câtă vreme a ținut boala, dar mi s-a părut nesfârșit de lungă. Viața în jurul nostru se oprise. Nu mai exista decât o singură preocupare, care era miezul tuturor gândurilor și le stăpânea pe toate. Patul bolnavului Trei doctori erau mereu în jurul lui. Doctorul Jean Cantacuzino, doctorul Buicliu și doctorul Cremniț. Christian Buicliu, 1857-1915, profesor la Facultatea de Medicină din București. S-a ilustrat pe tărâmul medicinii interne și al neurologiei. Doctorul Kremitz era și german, avea o barbă lungă castanie, era un om foarte deștept și prieten personal al regelui și al reginei. Pe atunci mă pricepeam puțin la boli și nu eram bună de nimic ca infirmieră. Afară de cei trei doctori și o infirmieră româncă, Nando mai era cât se poate de bine îngrijit și de bătrânul lui servitor, Noiman, și de soția lui, ceva mai bătrână ca dânsul. Aceștia doi erau tipuri de servitori ce aproape nu se mai găsesc azi. Servitori care se jerfesc pentru stăpânii pe care îi servesc, îi iubesc și îi critică. Această pereche credincioasă avea o singură fată pe care o creșteau în aceeași tradiție, ca să poată într-o zi să i cu aceeași jerfire de sine. Iar azi, când părinții ei au trecut pe țărmul celălalt, e unul din stâlpii casei noastre. În timpul bolii soțului meu, Auntie era într-o ciudată stare sufletească. Orice boală avea asupra ei o stranie înrăgurire. Îi deștepta dragostea ascunsă pentru tot ce e dramatic. Imaginația ei prevedea tragedia ce s-ar desfășura dacă ar muri tânărul prinț. Vedea pe bătrânul rege îngrijorat și un copil de patru ani ajuns moștenitor al tronului. O tânără văduvă ușuratică, fără experiență, neștiind să-și crească singură copii. Iar ea, Carmen Silva, ca mântuitoarea tuturor în elementul ei, adunând în îmbrățișarea ei cu un gest de mamă pe cei îndurerați. Le vedea pe toate în imaginație, le trăia în minte, iar gândurile ei, prefăcându-se în cuvinte, ne silă, ca să zic așa să trăim împreună cu ea aceleași clipe, că și nu mai vorbea de nimic alt. De câte ori urca în altele scări ale palatului Cotroceni, rezemată de brațul unui bătrân servitor și venea de două ori pe zi, pășea ca la înmormântare și părea că poartă în faldurile lungii ei rochii, atârnând pe covor toate nenorocirile omenirii. Năvala ei zbinică era o falnică tragedie în zăbranice legale ce trecea cu pas măreț. Se așeza într-una din camerele mele, adunând în jurul ei toate femeile din casă câte putea, și apoi cu o voce adâncă și încărcată de durere începea să le desfete, povestind toate scenele tragice de boală sau de moarte la care ea sau alții fusese rămatori. Lucrul ciudat însă îi era necontenit foame, așa încât trebuia să se servească mâncare la orice ceas. Parcă o văd mâncând niște mari sandiciuri cu șuncă, pe când nu înceta de a stărui asupra acestor jalnice subiecte, în auntii erau ciudate contraste și mâncatul sandiciurilor nu se potrivea deloc întreaga ei ființă. Mărturisesc că fugeam de aceste adunări, la care erau poftiți și doctorii, precum și oricare infirmieră ce nu era de serviciu. Eu una nu puteam să rab de atâta vorbă, când inima mi era pradă chinurilor. Îmi plăcea mai bine liniștea împietrită a unchiului. A fost foarte bun cu mine în tot acest timp îngrozitor. Și el, ca și mine, nu ne putea ușura durerea prin cuvinte. Dar cu toată bunătatea lui, unchiul rămânea totdeauna în înduplecatul păstrător al aparențelor, cărora atribuia să le orice sentiment. Mama, odată ce înțelese cât de gravă era boala lui Nando, propuse să vină la mine, dar unchiul nu-mi dădu voie să primesc propunerea ei, sub cuvânt că neputând veni nimeni din familia lui Nando, s-ar face în țară o impresierea să vină vreo rudă de-a mea, iar nu în Hohenzollern. Aceasta dă tocmai măsura regelui Carol, Mie mi se păru ceva nemilos, mai ales ca un tip era așa îngrozitor de sigură, că în curând aveam să fiu văduvă. Unchiul totuși nu putea opri pe dăchi să vină iar spre amelina durerea. cu toate că trecuse puțină vreme de când plecase de la noi. A fost minunat chipul în care poporul împărtăși îngrijorarea noastră. Curtea cotrocenilor era plină în fiecare zi, de o mulțime deasă însă absolut tăcută, venită să afle vești și să-și arate fără zgomot dragostea. Cu toate că se adunau sute de oameni sub ferestrele noastre, nu se auzea nici cel mai mic zgomot. Ascunsă la fereastră după o perdea și cu inima zvâgnind, priveam adesea acea mulțime și mă simțeam recunoscătoare pentru simpatia ei, însă îmi sporea durerea, căci mai bine decât orice alt, mă făcea să-mi dau seama cât eram de aproape de o catastrofă. Auntii uneori ieșea în balcon și cu fața tragică și degetul pe buze dădea prin gesturi vești celor ce așteptau jos în curte. Eu însă nu puteam să sufăr să o văd așa. Mă îndurera până la disperare pentru că nu mă puteam opri de a simți că ea, în mod conștient, se desfăta de tragicul acelei clipe. În momentele de criză, deosebirea între firile noastre era cu atât mai izbitoare. Nu voi uita niciodată noaptea groaznică, în care am fost chemată la patul soțului meu, căci doctorii credeau că se apropie sfârșitul. De-abia mă dusesem să prind câteva clipe de odihnă după o lună de zile de mare îngrijorare. Parcă aud și azi sinistra bătaienușe și vocea care mă chema și simt încă cum mi-am aruncat halatul pe mine, cu gesturi de automat, și am intrat în camera bolnavului. Nando zăcea pe spate, era atât de slab încât trupul lui părea una cu ceașaful. Avea fața lividă și resufla cu greutate. Ochii îi erau mari, deschiși, sticloși, dar totuși, când căzui în genunchi lângă dânsul, mâna lui bâșbâi să o găsească pe a mea. Le apucai ușor degetele cu ale mele. Ale lui îi era ude de nadușală, nădușala curgea de pe el, mâinile noastre unite zăceau într-o mică baltă de apă. Auzisem adesea vorbindu-se despre nădușala morții, acum știam și eu ce înseamnă. Ca printr-o ceață, vedeam pe cei trei doctori la picioarele patului. Stăteau absolut nemișcați, munca lor se sfârșise, știința lor omenească se istovise. Tânărul prinț era acum în mâinile lui Dumnezeu. Un preoț citea rugăciuni pe latinește, vocea lui înceată și domolită se potrivea cu acest vis de groază, precum și intrarea grăbită a unchiului și a lui auntii, care fusese ei scurați din somn. Fața ei era tragică, a lui era brăzdată de grijă și umerii lui erau încovoiați. Auntâi era încredințată că sosise ultimul ceas. Se aștepta la el de mult. Eu însă, cu credința mea în viață, mă agățam de nădejde. Pentru mine, toată scena avea ceva nereal. Nu era cu putință să ne părăsească el atât de repede. Încrederea mea era menită să se adeverească. Acea noapte a adus o schimbare spre bine. Trecuse criza, Nando început să răsufle mai ușor. Unul dintre doctori se apleca asupra lui... Îi cercetă pulsul și îi se luminară ochii ca de o mare nădejde. O schimbare, o schimbare spre bine. Mă uitam mută în ochii doctorului, el dădu din cap. Încordarea din chipul unchiului se destinse, linia tragică a abuzelor lui a untii se îndulci. Preotul își făcu cruce, își închise cartea de rugăciuni. Aripa morții zburase mai departe. Aripa morții nu atinsese casa noastră, dar convalescința prințului fu lungă și grea. În mai multe rânduri căzuia iar bolii și marele doctor Leiden fu chemat în consultație. Românii, cu toate că au doctori cât se poate de buni, au obiceiul să chemă ajutor medici străini. S-a trimis deci după Leiden în urma stăruințelor tuturor. Nu pot spune că mi-a plăcut. Acești oameni mari chemați în cazuri urgente împart totdeauna cam nepăsători. Ei nu pot avea pentru bolnavi aceleași sentimente cu cei care au tremurat pentru viața lor de-a lungul grelelor ceasuri de îngrijorare. La urmă putură îmi transporta pe Nando la Sinaia cu nespuse precauții. L-au purtat pe targă soldații lui din batalionul de vânători, de la gară până sus la foișor. Îmi amintesc foarte bine acea solemnă procesiune, eu pășind alături de brancardă, Carol de-o parte și Elisabeta de cealaltă, atârnați de mâna mea, și unghiul înaintând greu și încet alături de noi. A fost o mare ușurare pentru noi că ne-am putut duce bolnavul în aerul de munte proaspăt și întăritor, dar mai zăcu încă în pat, timp de vreo șase săptămâni, palid, istovit, cu o barbă castanie, îngrozitor de schimbat, cu fața subtă și galbenă ca ceara, cu găuri în obraj și mâini ca de schelet. Mie îmi părea aproape un străin. Dăchii trebuie să plece la jubileul de diamant al bunicii regine. Fusese vorba să mergem și noi, Nando și cu mine. Vara trecu încerci și greoi. și mei dragi erau amândoi, marea mea mângâiere. Petreceam multă vreme împreună. Îi învățam să iubească și ei florile și aduceam din plimbări frumoase buchete lui papa, care zăcea cu atâta răbdare. Florile sărbatice de la Sinaia sunt de o frumusețe mai presus de orice cuvânt. Iar Nando le cunoștea pe toate, parcă-i vă și acum degetele lungi și albe, atingându-le duios ca pe niște prieteni. O întâmplare tragică cu totul neașteptată să-i vie în casa noastră, puțin după ce ne-am stabilit la Sinaia. Dr. Cremniț, care trebuia să rămână la noi până la deplina însănătoșire a prințului, muri pe neașteptat într-o dimineață din pricina opririi inimii. Tocmai stătusem de vorbă cu el, glumisem, și-mi spusese să dau fuga să fac o plimbare, cât se va duce el în odaie să se odihnească. Se purta cu mine părintește și câtești trei doctori știau că și eu trecusem printr-o lungă încordare. Fuseseră spus de bun cu mine și înțelegeau că până atunci eu nu cunoscusem ce e o boală atât de grabă. Acasă nu trecusem niciodată printr-o boală. Am fost feriți de asemenea ceasuri cumplite. Boala lui Nando era inițierea mea. Îl găsirem pe doctor Cremniț mort, întins pe pat, îmbrăcat. A fost o lovitură grozavă și o adevărată durere pentru un și prieten prieteni de aproape cu el ani îndelungați. Afară de aceasta, dureroasa întâmplare trebuia ținută ascunsă pentru bolnav, care era încă prea slab pentru a putea suferi o asemenea zguduire. Așadar, a trebuit să-l ferim multă vreme de a afla ceea ce se întâmplase. Era greu să găsim o explicație a lipsei subite a doctorului pe care îl iubea atât, să-l ferim de a afla de la alții știrea fără pregătire. Doctor Cremiți fiind un om foarte înalt și zdravăn și murind în camera lui de la etajul al doilea, a fost cât se poate de anevoios să îi se coboare trupul pe scara strântă a casei noastre. Afară de aceasta, ca să nu bage în de seamă nimic din acest lucru broalai, a trebuit ca totul să se petreacă noaptea în deplină tăcere. Unchiul fu mulțumit să vadă că îmi păstram sângele rece și se miră într-o câtva când își dădu seama cât de mult se putea bizui cineva pe mine într-un ceas de grea cumpănă. Mi se ridicase deodată valoarea în ochii lui. Mă pusese la încercare și nu mă dovedise nevrednică. Nu încurcase în lucrurile prin vreo slăbiciune femeiască a nervilor sau vreo exagerare. Cu toate că nu eram încrezută în ceea ce privește inteligența mea, aveam o neclintită încredere în puterea mea. Nu avusesem încă nevoie să o pun la încercare, dar știam că e în mine, întreagă, și că niciodată curajul n-avea să mă părăsească la o nevoie. Sănătatea mea fără seamă îmi dădea o putere neatinsă, care zăcea adormită în adâncul firimele și pe care știam că mă voi rezema când va veni ceasul. De altfel, curajul era chiar temelia crezului meu. Se făcu mare vâlbă când sosi din străinătate doamna Cremiț la înmormântarea soțului ei. Doamna Mite Cremiț este o scriitoare de valoare, originară din Germania, unde trăiește și acum. Soția regretatului doctor Cremiț, atât de popular în București, unul din medicii care au căutat pe ASR Prințul Ferdinand în timpul gravei sale boale din 1897. Doamna Cremniț a fost multă vreme amica și colaboratoarea Majestății sale, Regina Elisabeta, cu care a scris împreună diferite opere literare sub dublu pseudonim Dito și Idon. A publicat diferite lucrări proprii, o mare parte din ele ocupându-se de România, în care autoarea a trăit atâta vreme și pe care o iubește mult. În 1987 a dat la lumină un studiu foarte interesant, studiu care din nefericire n-a fost tradus în românește. Apu Mite Cremniț, regele Carol I al României, traducere de Constantin Graur, Editura a librăriei Leon Alcalai, București, 1909, prefață, pagina 1. Cu toate unti avea destule motive ca să nu iubească, o primi ca pe o persoană din familie. Aceste două femei se asemănau un chip ciudat. Amândouă erau scriitoare, avea aveau părul cărunt, tăiat scurt, ochii adânciți în orbite și îngândurați. Graiul lor era intens și vibrant, întotdeauna păreau că se ascultă pe ele înțele vorbind și că se privesc a punctul central al unor însemnate întâmplări. Cu câțiva ani înainte scriseseră o carte împreună în formă de scrisori schimbate între două prietene. Colaborarea fusese interesantă și fără îndoială le unise pentru un timp în aceeași însuflețire, dar acestea se întâmplaseră înainte de venirea mea și știam că acum Aunti nu mai avea în inimă dragostea pentru doamna Cremniț. Ruptura se făcuse, mi se pare, că unchiul propusese doamnului Cremnitz să-i ajute la scrierea memorilor lui, în loc de acele aceasta lui Aunti, ea însăși poetă și scriitoare. Din punctul de vedere al unchiului, eu înțelegeam că nu putea cere concursul reginei prea romantice și înflăcărate pentru o lucrare atât de precisă și de cumpătată. Însă faptul că regele preferase pe alta jignise inima Carmen Silvei și soția doctorului e singura femeie pe care a fost geloasă sub ochii mei. Aceasta totuși nu o împiedică atunci când veni ceasul să reverse asupra rivalei ei valuri de simpatie și să-i arate o afecțiune care mie îmi părea exagerată. Asupra mea nu făcură o impresie plăcută mofturile și grațiile doamnei cremiți care încerca vădit să imite pe regina poetă. Auntii rămânea întotdeauna o personalitate impunătoare, generoasă, cu inima caldă și cât se poate de aristocratică, pe care imitatoarea ei avea întrânsa ceva strâns și toate afectările ei pretențioase nu-i puteau ascunde o și cât se poate de burgheză. Mai târziu, o născuta ei josnicie și și mai tare la iveală, când se răzbună în chip nedemn împotriva ființei regale care fusese odată colaboratoarea ei, scriind un roman prost și totodată cam bulgar, cu titlul La curtea din Ragusa, în care, schimbând numele persoanelor și al locurilor, povestea în formă de parodie Ciudățenile lui Aunti, și făcea o descriere răutăcioasă a cursii și a obiceiurilor ei. Doamna Cremniț, bineînțeles, sub un nume schimbat, joacă în acel roman rolul unei femei inteligente care este consolatoare a regelui și îndreaptă greșelile făcute de regină. E o carte vrednică de tot disprețul. După moartea doctorului Cremniț, intră în viața noastră doctorul Romalo, care fu doctorul nostru până la sfârșitul zilelor lui. Unchiul și auntii plecară pentru obișnuita lor cură în Elveția Și mama împreună cu sora mea, Beatrice Pe atunci încă fetișcană abia ieșită din copilărie, Beckfish Veniră să stea câțiva timp la noi Nando era încă bolnav, dar avea voie să se scoale din pat câteva ore pe zi Atunci sta la soare pe balcon, făcând nenumărate paciențe sau convorbind Însă cu multă chipzoială și după puterile lui Cu persoanele care aveau voie să vină să-l vadă pentru mine a fost o bucurie fără seamă, însă le am lângă mine pe mama și pe sora mea, Baby Bee. Cum îi ziceam, era o și încântătoare și foarte deșteaptă și plăcea la nebunie sinaia cu minunata ei pădure. După o așa lungă încordare, vioiciunea mea tinerească își recăștiga avântul și trebuie să mărturisesc că plimbările noastre călare ajunsă răcam înăbădăioase. Îmi părea o fericire îmbătătoare de a avea lângă mine o soră tânără și îndrăzneată, Ba uneori uitam orice temere și mă predeam din toată inima bucuriei de a rătăcii prin pădure pe toate vremurile, pe toate cărările, fără să-mi pese dacă excursiile noastre puteau părea altora prea primejdioase. Mama, cu toate că era severă și neînduplecată în criticile ei, vedea cu plăcere pe cei tineri petrecând. Îi se părea că nu făceam niciodată destulă mișcare și nimic nu-i deștepta indignarea, decât să ne vadă că ne codim când era vorba de a ieși prin ploaie. E caragios să rămână cineva acasă pentru că plouă. Oamenii care fac să atârne plimbările lor de vremea de afară nu se mai plimbă deloc. Maximilor mamei nu le lipsea niciodată puterea de convingere, iar pentru o ființă tânără și sănătoasă, până atunci sever ținută în anți, neașteptata încurajare de a da drumul pornirilor ei firești era ca o ușă deschisă spre lumina soarelui. Mama ne propusese să petreacă lângă bolnavul nostru, timpul cât noi eram pe afară. Așadar noi, amândouă surorile, ne lăsăm răpite de plăcerea vacanțelor de vară. Umbra greoaie a unchiului nu ne mai apăsa, el lipsind din țară. Mama luase frânele în mâinile ei. Palatul cel bătrân, așa numeam noi curtea unchiului, abia se mai simțea, castelul Peleș părea că doarme. După cum aflai însă mai târziu, spre paguba mea, supravegherea la care se deda nu încetase nici de cum. În toată viața mea am fost neînchipuit de nepăsătoare în ceea ce privește părerile ce puteau să aibă alții despre faptele mele. Nici nu mă gândeam la aspectul ce puteau avea faptele mele văzute din afară. Vivr ele se vivră, îmi era de viza. Trăiește și lasă pe alții să trăiască nu trecea prin gând că veselia mea putea să dea altora de bănuit și nici că faptele mele puteau fi răstărmăcite, ceea ce totuși se întâmplă mai întotdeauna. Pentru o principesă moștenitoare însă, o fire plină de avânt e un dar primejdios, căci vin ceasuri în care nimic nu mai are însemnătate decât bucuria gripei prezente. Atunci se azvârle în vânt orice chipzuială și se dă drumul fără frână pornirilor zvăpăiate și nebunatice, mai întotdeauna cu urmări dezastroase, căci în lumea întreagă se află ființe, ai căror ochi sunt gata să vadă lucrurile așa cum nu sunt, să semeneze avistii și să sfârșie în bucăți bunul renume al oricui. Ca să fiu dreaptă față de toată lumea, trebuie să mărturisesc că însușirea mea de căpetenie nu era chipzuiala. Credeam că toți oamenii sunt așa cum par și nu bănuiam că ar putea fi vicleni. Așadar, nu trecea niciodată prin gând că s-ar putea da faptelor mele altă interpretare decât cea adevărată. N-am descoperit niciodată cu siguranță cine erau ființele atât de doritoare să ne tulbure liniștea. Cred că marele închizitor era căpetenia lor, dar nici azi nu înțeleg care să le fi fost scopul. Oare nu-și aminteau niciunul dintre ei că au fost vreodată tineri? Și era oare ceva atât de vinovat în pornirea mea firească către plăcerile vârstei mele? Poate că erau și unii care mă înțelegeau așa cum eram, dar niciodată nu ieșiră în vileag și trebuie să spun cu durere că bârfitorii mei mă urmăreau mereu pas cu pas, nedându-mi nici pace, nici răgaz. Trebuia să plătesc în sutit cea mai mică faptă necugetată. Era oare în mine ceva deosebit de bătător la ochi, ce atrăgea critica sau gelozia? Sau toate acestea se întâmplau pentru că veneam dintr-o țară îndepărtată în Princes lonten. cum mi se spunea adesea în tinerețe. Alții poate vor ști să rămurească acestea mai bine decât mine. Eu nu mă puteam vedea pe mine însă cum mă vedeau alții. nu întrebuințam niciodată și retnicuri, tot ce făceam, făceam pe față, nu încercam să înșel pe nimeni. Eram totdeauna plină de neștirbită bună credință și doream sincer să fac pe toți fericiți și să răspândesc în jurul meu numai bună voie. Eram însă rar întâmpinată cu aceeași pornire de generoasă și largă înțelegere. N-a fost niciodată felul meu să spionez pe alții, nici să mă amestec în ceea ce nu mă privea. Îmi plăcea să văd lumea fericită și izbândind în toate. Eu însă am fost spionat în fiecare zi a vieții mele, afară de anii puțin și scurți, în care a fost rege soțul meu. El avea în mine o încredere desăvârșită și nu încăpea nicio intrigă în timpul domniei noastre. Cei ce spionează se cred bine informați și nici nu le trece prin gând câte minciuni îi se spun drept adevăruri. Eu iubeam omenirea și mă închipuiam că toată lumea mea e prietenă, că bucuria naște bucurie, că încrederea deșteaptă fidelitate. Dar din nenorocire n-a fost așa. Pe când rătăceam prin pădure, veselă ca o păsărică din pricină că aveam pe surioara mea drept tovarășe și sorbeam de plin bucuria libertății îngăduită de mama, alții stăteau în întuneric, țesând mreje în care să mă prindă și să-mi nimicească fericirea. Se părea că văd răul în fiecare lucru, iar fiecare din faptele noastre, trecând prin creierul lor noroios, se urâțea și se schimonosea. Și totuși nu cred că avea cineva adevărată ură împotriva mea. Multă lume mi era sincer devotată. Alții îmi dădeau din toată inima admirația lor, iar unii m-ar fi urmat cu drag până la capătul pământului. Și totuși orice făceam era criticat, dezaprobat, mi se găseau cu sururi în toate. Se părea că nicăieri nu aflam îngăduință sau înțelegere. Alții își trăiau viața într-un șir nesfârșit de plăceri și nimeni din pricina asta nu-i judeca rău. Dar eu, cu toate că vedeam puțină lume, că nu mergeam niciodată nicăieri și că puține petreceri din așa zisul Grand Monde ajungeau până la mica noastră curte strict împrejmuită, cu toate că viața mea era o lungă înșirare de renunțări pe drumul aspru al datorii, tot eu eram aceea despre care se scorneau fabuloase aventuri, aceea care speria lumea cu firea mea ușuratică. Până în ziua de azi mă întreb de ce... În sfârșit, plecă mama și se întoarseră unchiul și a untii. Bătrânul palat își reluă întreaga dominație și astfel se sfârșiră libertatea și voia. Venise și verișoara cealui, care cu glasul ei blând și dulce ajuta din răzputări la nimicirea mea. Povestea unei vieți prea lungă pentru a fi spusă în toate amănuntele ei. Chiar ceea ce, într-o clipă oarecare, a apărut o întâmplare zguduitoare, mai târziu când, după zicătoarea germană, după ce a încetat de a suferi, își găsește locul ca fragmentul unui pustă. Toate încercările și toate loviturile, fie ce înfrângere și fiecare izbândă și au rostul și nu sunt altceva decât paștea de lungul drumului vieții. Un singur pas, cum avea obiceiul să zică un pionier, vechi prieten al meu, Câte un pas, unul câte unul, nimeni nu poate face mai mult. Tinerețea e ceva minunat, dar e și o tragedie cu feluritele ei nădești și dezamăgiri, cu lăcomia ei fără sați, cu năzuințele ei, cu credințele și îndoierile ei, cu aplicul ei dor de înfăptuiri, de realizare de sine, de ideal și de iubire. O ființă omenească cu adevărat plină de fracăra vieții, e totdeauna pândită de primejdii, se izbește de uși închise și de opreliști. Ca un puhoi de primăvară neast împărată își iese din zăgazuri. Prea sunt multe lucruri de auzit, de simțit, de văzut, de priceput, de învins. Prea multe sunt ispitele, prea multe glasurile, prea multe lucrurile de descoperit. De asemenea sunt prea multe drumuri, prea mulți prieteni și prea multe năzuinți. Cei ce se împlinde în figurarea vieții se răzglătesc împotriva stabilelor. Lor le pare că clipa e totul, nu cântăresc urmările, nici nu socotesc prețul. Pornesc înainte, răzbesc prin orice, vor din răzputeri să atingă țelul și cred că vor izbuti. Am trecut prin toate aceste stări suflete și fiindcă viața îmi era strâmt împrejmuită, răzbătirea mea a fost adâncă și dureroasă. Într-un rând, în acești ani de luptă, am scris o carte de mărturisiri destinată poporului meu. Simțeam nevoia să fiu înțeleasă. Avea să poarte titlul De la inima mea la alor, dar n-am publicat-o niciodată. Veni vremea războiului și împreună cu el începu un nou fel de a simți și de a gândi. Întâmplări covârșitoare au năruit tot ce fusese ieri și au pus capăt luptelor sufletești. Mă izbisem de o realitate aspră și neînduplecată, se sfârșiseră răzilele de romantism. Ființe regale sau neregale, suntem toți deopotrivă în fața lui Dumnezeu, suntem ființe omenești. Nici coroana, nici tronul nu ne apără de patirile și de simțirile ce sunt ursite omenirii. Ne potignim și cădem, strigăm de durere sau de nădejde și trebuie să învățăm a ne răbda cu sururile și să începem toate de la început. Dar în urzeala zilelor bune și a celor rele se țese neîncetat veșnicul fir roșu al nădejdei. Nădejdea că ne vom ajunge cândva idealul. Când găsirea medicii că soțul meu se întremase destul, furăm trimiș la Nisa, la castelul Fabron, proprietatea mamei. Se socotise că e nevoie să petreacă prințul o iarnă în sudul Franței, lucru nemai auzit în viața noastră ursită datoriei și numai datoriei. Înainte să plecăm însă ne-a fost bine întipărit în minte că Nisa e un loc de pierzanie și că trebuia să ne dăm seama că suntem trimiși acolo nu ca să petrecem, ci numai pentru sănătate. Ni se dă dură niște însoțitori ce păreau vrednici de încredere și care aveau ordin să scrie zilnic un raport despre faptele noastre. Ar fi mult de spus despre cei ce ne erau impuși de regele Carol în diferitele răstimpuri ale vieții noastre. Erau de bună seamă aleși cu multă grijă după matură chipzoială. Dar o mare parte din tulburările și luptele ce ne-au întunecat viețile au fost pricinuite de acești subalteni cu care ne purtam prietenește și care, fără știrea noastră, aveau roluri de spion și de denunțători. Poate că singurul lucru ce mi-a zdruncinat încrederea în omenire a fost nemaipomenită a mișelie a mai tuturor oamenilor față de cei ce întrupează puterea. E oare atât de greu să fie cineva leal? E oare atât de greu să fie cineva credincios? Și simte omul are nevoia neapărată să ia parte la ultimele lovituri date cerbului doborât? La început, nu pricepeam această vădită pricina a multora din nenorocirile mele. Puține ființe din jurul meu erau cu adevărat leale, fie de frică, fie din bun interes. În nenumărate rânduri, trădarea ne-a predat în mâinile puternicilor zilei. Puterea pare a fi un magnet a aproape toată lumea vrea să fie de partea celor mai tari. Fiind din fire și în toate zilele vieții mele într-o câtva o răzvrătită, niciodată nu m-am închinat în fața lor. Totdeauna au deșteptat în mine o nevoie de împotrivire. Nu pot suferi să văd oamenii purtându-se ca niște sclavi sau ca niște unelte. Văd în aceasta ceva înjositor. N-am fost niciodată printre cei ce se închină în fața gloriei, fie chiar a oamenilor celebri. Aveam o sinceră admirație pentru cei ce dobândiseră faima, dar nu eram neînvins atrasă către ei și nici nu simțeam vreo dorință deosebită de a mă încălzi la soarele gloriei lor. Pricep închinarea față de eroi și avem nevoie de oameni mari și pentru ziua de azi și pentru viitorul nostru istoric. Istoria unei țări e preamărită prin numele eroilor. Mă simt îndurerată când chipul lor e întunecat de cei ce n-au odihnă până nu aduc pe toți oamenii la același nivel. Mi-aduc aminte de durerea mea când mi s-a spus că Wilhelm Tell poate n-a existat niciodată, că Ioana Dac nu era decât o isterică și că nu e adevărat că Shakespeare și-a scris singur dramele. Nu-mi place să văd rămându se nici oameni, nici catedrale, dar nimic nu e mai trist decât să vezi strădări pricinuite de dorința cuiva, de a-și îndoi grumazul în fața puterii sau în fața omului ce întrupează trecător puterea. Eu o priveliște urâtă. Nisa ni se părul încântătoare, neplăcut și castelul plin de soare și grădina cu răzoarele în plină înflorire iarna întreagă, și portocalii și marea care se zărea în depărtare, ne încânta părerea că eram liberi, departe de politică, de zilnicile interdicții. Încetul cu încetul, prințul își recăpătă puterile, iar bucuria copiilor noștri de a fi toată ziua afară amândoi nu cunoștea margini. Deoarece bătrâna mea, doamnă de onoare, doamna greceanu, era cam bolnavă, fusese numită în locul ei o tânără domnișoară româncă și mi se dăduse voie să aduc de la Coburg pe prietena întregii mele familii, grec în Fusese o îngăduire pe care o smulsese mama de la unchiul, nu fără greutate.